السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في قرآن الكريم بعد بادعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bado insha Allah tuko katika wasail wa asalibu alhivar baina and style ya hiwar baina ya kuunganisha dini ama dini mseto Tuliangalia wiki iliyopita tukawatamtajia kidogo namna gani makafiri ule kushindwa kwao kimapambano na kifikra na kutumia mbinu za kimishinari na mbinu za kimedia na na katika kujaribu kutendua fahamu ya akida ya kiislamu, katika umma wa Kiislamu wakawa sasa wakavuka Wakaanza kutumia nguvu za kiserikali na idara za kiserikali zao na serikali zilioko katika biladi zetu za Kiislamu, serikali za baraka walizozibuni wao wenyewe. Wakawa sasa wameingia kinguvu nguvu, wakawa wanalenga kutupotosha sasa kupitia masala ya kitaalimu na kuingilia mpaka zile institute za za za, za kielimu kama uh, my universities na na nyinginezo, na center za, ki, za kielimu na tukaona katika mipangilio yao wakawa katika zile mbinu moja katika miongoni mwa mbinu wakajaribu kuchanganya ufahamu ehhe tukajaribu kuzifungamanaisha ufahamu na elimu na taqafa na ufahamu wa hadhara na madania na tukaifafanua kiurefu swala za taalim na sala za taqafa nini taalim nini taqafa na pia tukaizungumza masuala ya hadhara na madania na tofauti baina hadhara na madania leo tutasonga mbele katika zile mbinu zao ha? na staili ambazo kwamba walikuwa wamepanga ni kwa walikuja kwa baadhi ya afkar za wali wakajaribu kuzipamba ama wakazipamba na kuziboresha afkari zikiraslima asli zikiraslima ili zivutie yetu sisi waislamu na ituvutie ili tuone kuwa hizi fikra hazifalifu Uislamu bali katika zile mbinu na njia walizochukua walizisukuma mpaka yani wakazi wakawavutia baadhi wa waislamu mpaka waislamu wakaizingatia kwa fikra hizi situ tu hazi khalifu uislamu bali asili yake toka manao uislamu ni fikra geni fikra za kimagharibi fikra potofu fikra kafiri ukafiri hasa so, lakini zikaboreshwa zikapambwa pamba zikati zikatiwa mashine na nini yani ku, kutuvutia ili tuzikubali fikra hizi naam kwa mpaka kuna mashehe na watu wanachigali wanazilingania mpaka leo zalinganio zalinganio kwa njia ambayo kwamba kama kwamba hizi ni Uislamu ama zetokana na Uislamu asili yake mfano kama demokrasia ama demokrasi eh huria eh au taududi ya kesbia ama plurality plurali, plurali, pluralism pluralism herekaji msa pluralism ehhe yani kuwa na vyama vingi kuwa na sera ya vyama vingi na ishtarakia na fikra zengine sasa nataka tuziangalie swala so haya tuyapitie kijuu ki vipi yani hawa wamekuja nazo fikra hizi ambazo asili yake ni fikra zaki kafiri fikra zao za kafiri ehhe zikawa zikaletwa kwa njia gani ehhe kwa njia ambayo kwamba zimeleta mvutio kwetu sisi mpaka ikawatoilingania na tumechukua saa tukaifanya kama kwamba ni uislamu tukeanze na demokrasia utakuta demokrasia leo katika biladi zetu na hata kwetu huku ikizunguzwa demokrasia yazunguzwa demokrasia kwa sura nzuri na kwa sifa nzuri kama kwamba hili jambo ni jambo ambalo kwamba ni zuri na lenye maslahi na umma wa Islam na wamefanya hivi kusudi kwa sababu lao watakuja na ile sura yake asili hakuna Muislamu atakayekubali demokrasia kwa sababu demokrasi ni kafiri. Eh tutaieleza na kuifafanua ki ki muktasar, Kwa nini demokrasi ni kafiri? Nani vipi demokrasi ni Lakini kwetu sisi sasa kwa kuwa tena tukizumza kwetu sisi yani twazunguza katika biladi za Kiislamu kando ya nchi kama zetu hizo sababu kwamba leo tuzihisabu kama si si zetu tuzihisabu za makafiri na kwa kama ni haki yao hii demokrasia ni na nini ni kama haki yao lakini pia bado sisi waislamu islamu katika kuhusishwa kama masalan upiga kura leo kuna masala kura, ya tulia, mwaka hudu kura yatujia mwaka huu tuta kura utaona kwa usishu, na tuhalalishiwa kura kama hizi ambazo kura za zinatufanikisha na shiriki ukubali demokrasia na ile kura yetu na kujitia katika ile kura bali tuipa nguvu demokrasia na fa juu jwa maisha yetu Kuwa demokrasi ni halali na yenye kukubalika kwa hiyo hata kwetu pia Demokrasi yaletwa kwa sura tofauti sura ambayo kwamba siyo ile asili ili tuikubali na bali tuizingatie kwa Uislamu. na katika biladi zetu zetu za Kiislamu ndio kabisa huletwa kama kwamba ni Suala la kuchagua viongozi viongozi tunao sisi wenyewe suala ya kujitawala wenyewe yani umma wa islamu utakuwa wajitawala wenyewe sasa ili kusudi tatokiwa tutajitawala wenyewe itakuwa sisi tutajiwekea uadilifu utakuwa kuna uadilifu ndani yake utakuwa kuna usawa ndani yake na kutapatikana na na, na haki sasa hii ndio sura inaopambwa nao demokrasia na hivi ndivyo demokrasia huzungumzwa Huzungumza ni nidhamu shabi shahidi. Nidhamu ya watu ambao kwamba watu wenyewe watatawala kwa nidhamu wanoutaka wao na umma taban kama tulivyoona Arab Spring ilivozuka ilivotoka umma wataka Uislamu. Kwa hiyo watu watatagua wenyewe kitagua umma atatagua nini? Watatagua Uislamu, Kwa demokrasia hiyo sio na hatari. Kodi tutachagua uislamu tutajitawala wenyewe kwa kutagua kiongozi tunemtakata. Sio hawa viongozi vibaraka walioekwana nani? Na wa magharibi, wa koloni. Alia. demokrasia hiyo ndo sura katika bila jadi. Eh? Kwa hapa tukifanya hivi haki itapatikana, uadilifu utapatikana na usawa itapatikana sio kama hivi leo dhulma ziko wazi. Hao viongozi watawala watu kwa na watawala watu kwa kutumia silaha na kwa kuua sasa umma kwa sura hii na ikilingani demokrasia kwa sura kama hii kipambwa ikitiwa mapambo namna hii kubalika kwa umma bali watu wasema kama hivyo basi asili yake hii demokrasi ni Uislamu hebu tuangalie demokrasi nini demokrasi katika swala la kifiti likija neno yani taarifu yake ama maana yake ilikupatikana ile wafia kupata hukumu mpaka upate tahqiqul manat kitu sasa hii reality ya democracy nini sasa taarifa democracy ki lugha ya neno sineeno la kiarabu la kiarabu ni neno geni kuirudisha tukaitafuta kiarabu ya demokrasia. Wala hivi neno hili halija halija kwa musta'arab, halija fanywa. Yaani likawa likapata sifa ya lugha ya Arabu. Kuna maneno huwa ni geni hata kwenye Qur'ani zipo. Tuna neno lenyewe ni geni, asili yake ni neno la Kifursi ama la Kiajemi. Lakini likawa waarabu wenyewe lime neno washalitumia. Ya likawa lile neno lishakuwa musta'arab. Limepewa maana kiarabu sasa ikiwa namna ile neno ikiwa iko basi itachukua ile maana kwa lugha ya karabu maana yake ni lakini demokrasia haijakuwa haijafanyishwa haijakuwa na maana kiarabu kwa hiyo na pia kama katika lugha ama katika hukmu saa nyingine leza kuja neno likaja kwa kwa, kwa lugha kimana na sheria ikaikubali kwa ile ile lugha kimana ama saa nyingine hukmu huibadilisha ama hukumu moja japokuwa kilugha imekuja kwa maana hii hukumu ikaje kaleta maana nyingine itakuwa ni maana kiistilahi sasa hii kilughawia hakuna kiistilahi hakuna demokrasia kwa hiyo tabiri demokrasia tufanye de tuitafute maana kwa wenyewe de na wenyewe yu. demokrasia wasema ni rule of people by the people eh? to the people ama ni ni watu wajitawale wenyewe ehhe people's rule ushaona watu waditawale wenyewe, wa wenyewe kanuni na nidhamu wanazotaka wao ili itabikishwe juu ya wao hiyo ndio demokrasia na wale walokuja nao hii demokrasia kwa maana yake wamekuja kwa maana hii na hii demokrasi ni nidhamu ya utawala wa kiraslimali eh nidhamu ya utawala kiraslimali ya kibepari ya ki hiyo ya kidemokrasia ki... ki kwa demokrasia ni nidhamu ya utawala inaambatana na mfumo maalum nao ni mfumo wa kiraslimali kwa hindi hii ndio sura yake ama hii maana asili sasa vipi sisi tujefe sifa ama maana kabisa haifanani na muradi wao kuitukwa hii kwa sababu asli ya neno hii democracy imetoka mana na democratos ambao ni neno la ki la kigiriki kiunani eh democratos na sasa wao wale wa kiriki walinashibisha kuwa ile mwanadamu athe yeye ndio atakuwa ni bwana ni bwana na ajitungie mwenyewe nidhamu yake na sheria yake sasa wao kutoka mana ile fikira yao imeshikana vile kwa Muradi wa kuwa watu watagwonyenye utawala sheria na kanuni wasitarishi juu yao. Wao wenyewe ni kwa kuwa asili yake wakusudia kusudia kuwa kumwata mwanadamu ajichagulie mwenyewe sheria na nidhamu. Kwao makusudi ya demokrasia ni kumpa mwanadamu kazi na sifa ya Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala ya tashri' ya kutunga sheria na kuchagua nidhamu juu ya maisha ya wanadamu na hii ukiangalia ukirudia na itikadi yao ya faslud anil haya kutenganisha dini na maisha ni sawa wakati tu demokrasia kwa sababu ukimondoa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika maisha ya wanadamu wanadamu wataishi vipi lazima kuwe na nidhamu maalum nidhamu ambacho kwamba sitakuwa kuna kanuni na sheria ndani yake sasa zile kanuni na sheria sitatokabwa ikiwelewa mwanadamu mwenyezi Mungu simaanabi tutastowa jitateremka hivi kama mvua ama atatafuta mashetani majini da sasa inabidi mwanadamu afanye nini atunge sheria sasa hii demokrasia kumpa mwanadamu ubwana sovereignty ili atague sheria na nidhamu aitawalishe juu yake na apelekeshe maisha yake najee uislamu unatwambia nini jatwambia sheria ni yanadi ni aalla subhanahu wa ta'ala hmm waman lam yahkum bima anzal allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika muzalimun fa ulaika humul fasiqun ana zinafatan katika suratul maida kama sikose 30 inna tanu sita zinifatan wa munyizim subhanahu wa ta'ala nasema na yoyote yule ase hukumu na hukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu taala ni kafir, zalim, fasid. Sasa hii yagongana moja kwa moja kiitikadi kimsingi na nini? Na demokrasia yagongana moja kwa moja na itikadi yao ya kutenganisha dini na maisha. Sasa leo vipi tuikubali demokrasia? Leo vipi tuetijea demokrasia? Ni kwa sababu ya mbinu kama hizo kupambwa eh na kutiwa sifa tofauti yani ikaletwa sura ambayo kwamba kupendeza kwa umma mpaka umma wakekubali wa wa na mashekha wa ndiyo uja wakatoa na wakatoa na huja na da dalili ingawa si huja na da dalili kikweli kwa sababu hauwezi kutoa dalili na hujja ya kumpa mwanadamu tashriha hakuna katika Uislamu kabisa kabisa hata shubha pia hakuna lakini inabidi ipambwe tunasema iki sifa tofauti ivutie ili umma wakubali ndio maana ukoona katika biladi zetu zakubaliwa na mpaka ndo yapigiwa debe ya debe hasa bwana ni asli uislamu bwana uislamu pia una demokrasia yake ehhe ndio leo tunapozungumza ehhe na inshallah tunapoa kampeni ya hilo kwa sababu ni munkar lazima munkar kuwa kupiga kura leo katika nizamu ya demokrasia ni haramu Waurizo, ni haramu vip kupiga kura ni haramu hata makhalifa si walipigiwa kura ehhe katika upande wa hakuna kura katika Uislamu sasa wao wachanganya mambo kile kitendo cha kupiga kura na kupiga kura katika nidhamu isokuwa ya Kiislamu hii ni kama kura kama kitendo kura yenyewe si haramu kitendo kama kupiga kura uichukule tu ni kitendo ni fi'l ua kupiga kura je kihukmu kwa sababu gani ita, itaangaliwa ni kura gani ikiwa mtalani kama ni kumtsagua kiongozi jwa wa Waislamu khalifa ingawa itakuwa sikura kama hii ni baya lakini pia ni kama kura twatagua representative baina yetu sisi wale watu watuwakilisha sisi kuseme kwa bwana sisi tumtaka mtu fulani ngupiga kura lakini twampigia kura nani twampigia kura khalifa akafanyeni nini atakuhukumu na kitabu la na sunna hiyo ni halali lakini kupiga kura ili kuchagua watu wa watu wakilishe sisi kwa niaba yetu sisi Wende maeneo malumu kama ni bunge kama nini wa watunge watungesheria zile sheria ziturudie sisi zituhukumu badile ya hukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta taala hapa halali gani hapa iko wazi Iko wazi hata hakuna migongano lakini basi twaleta mjadala na ndo nasema jaletwa kwa njia ambayo kwamba yenye kuvutia ili tuvutiwe ehhe tuvutiwe na tuingiane tukubali kitendo hichi na sisi tufanye tuingie tuteleze kama uislamu kwa sababu tukifanya hivyo tuagongana na hukmu ama dalili basi kwamba ni qat'i dalili kat'i kat'i thubut dalala aya hii waman hukumu bima anza allah ni aya na aya hii haina haina shubha dunya yake iko wazi haina, haina maana nyingine wamwendele hukumu bima anza allah kuna una maana nyingine jua hapa hakuna mgongano lakini mvipi tuaikubali na kuja kuichukua ni hivyo imepambwa ikaletwa kwa sura ambayo kwamba yakubalika kisheria eh na ndio maana sikukubali na tuka tukaemeza tuka hmm? fikra nyingine ni fikra huria freedom huria pia ni fikra ambayo kwamba yakubalika katika biladi zetu za Kiislamu na wengine pote chiulimwengo kwa sababu ya yule mvutio ambao kwamba hili neno linakuja nalo uhuru kila mmoja tafuta atafuta huria tafuta uhuru wake hakuna mtu anataka kukubali ni kunyanyaswa na kuubana bana asili ni kwa sababu huu mfumo huu mfumo ni mfumo mbaya mfumo ambao kwamba una unaunyanyasa wanadamu jure kwa wao na inaki. kwa wao walenga kumpa mwanadamu uhuru wake ambazo so kwamba kwenda wakisitaje uhuru wa mwanadamu ni zile nne uhuru wa kuamini uhuru wa matamshi uhuru wa kumiliki na uhuru wa nini na uhuru wa kibinafsi lakini kihakika ukiangalia hayapatikani. Sikutu sisi wala si kwa wao katika serikali zao Leo biladi yao imechafuka na mchafuko ambao wa kibaguzi, si kibaguzi wa rangi, ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wengine taja. Uhuru unaosunguza upo. Lakini sasa hawa wamekuja kwa mtazamo huu wakilingania katika biladi za Kiislamu na Uislamu wakizungumzia sharia sharia wao wanapozungumza wamaanisha wa shuria kwa maana wanavoiangalia ile jamii wao kwa mtazamo wao jamii ni mchanganyiko wa, wa watu binafsi walikusanyika pamoja hiyo ndiyo wasema Ndiyo jamii kwa so, ikiwa ni jamii ni mkusanyi kwa watu binafsi individuals inamaanisha kila mmoja na nini kila mmoja ana matakwa yake kila mmoja ana maslahi yake kila mmoja ana jambo ye alitaka na alikimbilia kama mahitaji kama ni starehe kama nini ambapo kwamba zatafautiana kwa sasa hapa hawa wakasema kwa sababu kama hii ati mwanadamu asili yake mwanadamu asili yake ameumbwa ni mwema si mwovu lakini yule mwanadamu akingimia uhuru wake na haki ya uhuru wake ndipo sasa anakuwa mwovu na anafanya vitendo viovu. Wao ndio ukoona hizi katika katika thamani fundamentals ama values ambao walizozeka ni mojawapo ni hizi furia wamezeka juu ni kwa sababu ya msingi huu. kuwa mwanadamu awatu afanya takalo na wao kwa mtazamo wao kwa atijamii ni individual. kwa kila individual ni mtazamo potofu sasa wakaja ni awatwe afanye vile taka avu, na ama ukimbana na pia huu ni mgongano asili wa ule mfumo na nizamu kifudeli ambayo kwamba ulikuwa ukiwa wao waje kristo, actually ile ile hakika hakika ile ilikuwa ni utawala kifalme lakini mfalme ule ulikuwa ukiendeshwa na kanisa kwa hiyo yale maadili na ile hadhara na tamaduni kwa katika ile maisha yao yalikuwa yamefungamana na unasara u Kristo. Sasa wao walikuwa na fikra kwa mwanadamu asili yake ni muovu Kwa ile waw... babu yetu Adam atakula ile tunda lile, kwa wao wasema ndio ndiyo nini uovu wa kwanza ile ile le... msingi wa uovu. Wao wanadamu wote wakawa ni waovu asili. Sasa wao Wanasara wakajana na fikra hiyo kuwa mwanakidha mwanadamu akizaliwa asili yake ni muovu. Angalia sibana. Sasa hao na hii fikra na kutokamana na uovu huu wakataka kuyepen, kuleta mapenduzi na kuleta mfumo mwingine wa kiraslimali. Utakuta mambo yao mingi yenda kinyume na asili iliyokuwa na usudi. Sasa hawa alisema mwanadamu ni asili yake ni muovu, hao kaja wakasema asili yake ni mwema. Kwe mwate awe ni mhuu wafanya takalo ndio sasa zikaja ati huria za izinne zataja ambapo katika uislamu sito tuseme mwanadamu asili yake ni mwanadamu si mwema wala si muovu ila yeye yule mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wahadainahu mwanadamu kwa njia mbili ehhe atakapochukua khair atakuwa amefanya kheri, atakuwa ni mwema atakapochukua uovu na maovu atakuwa ni muovu na ni mbaya lakini hakuna cha asili atakuwa na dhambi asili wala kuna asili kwa mwanadamu anaumbwa ni mwema kwa hiyo hakuna ndio sasa kiara haraka, haraka utakuta katika historia ya ya kiimani utakuta hata sisi tusema ah tassiso, pia katika Uislamu bwana kuna ya kiimani Eh? freedom of belief. Nizimu, la ikraha fi din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la ikraha din. Hakuna kutenzwa nguvu katika katika imani. Hiyo ni kwa yule ambaye kwamba hajaslimu. Mtu akiwa hajaslimu, la ikraha fi halazimishi kuslimu. Lakini akiwa Muislamu, hana hiari kuteteza imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo akiyoa ni Muislamu, kesho aamua alala mke haritaji keshukuta mna fara keshukuta akiampe tena ile awe myahudi, hakuna masala haya katika uislamu tume sallama asema anayetoka katika dini hukumu yake nini nikipanga auliwe liwe hiyo ndio kauli ya mtume sallama ndio hukumu hiyo eh wa murtad niko kwa hakuna ya, ya imani kwa maana lakini ngali ileto kwa sura ambao waislamu na mashahada ndio kubwa na kuamini la ikra fi din la la la hiyo ni tofauti kabisa na imani ya imani ya islamu ni kuwa wewe kama usiye kwa muislamu lazimi shi muislamu lakini ukislimu kubaliwi hu kufanya matezo na imani na ibada ama na itikadi ya islamu ehhe ukiteza na itikadi utakula kipanga tu sharia yamatams ehhe hii pia yavutia sana hasa suala hili katika biladi zetu za Kiislamu ndiyo sana kwa sababu ya viongozi ambao kwamba tulionao katika biladi zetu viongozi ambao kwamba ni wabaya ikiwa si mfalme akiwa ni rahisi basi yule amshinda mfalme muovu mbaya mwenye kutesa waislamu na kuwaua na kuuzuia hata huwa watu katika Uislamu hawana hata sauti waogope hata kunyanyua sauti zao kuzungumza haki na kuzungumza Uislamu kama unazungumza leo sisi hapa tunazungumza basi kuna biladi katika biladi zetu za Kiislamu huwezi la we utazungumza Uislamu tu ehhe na ukazungumza haki basi wewe ushafungwa na ushapotezewa na choana oo ikaosa hili lavutia sana lakini hapa hawa si malengo yao walipokuja na hii huria ya matamshi hawa ni kwa huria hii ya matamshi ni kwa wanadamu wasiwekewe mipaka katika matamshi yao wakitaka zungumza upuzi wazungumze wakitaka kuzungumza machafu wazungumze wakitaka kutukana dini watukane Wakita wakitaka kumtukana Mwenyezi Mungu subhanahu wa na mtume wake ndio maana utakuta mara nyingi wao katika majarida yao katika media humtukana mwenyezi Mungu Subhanahu na mtume wake na wakiingilia wa wanasema msingilie eh, zetu za kihuria wakikusudia hii freedom of expression wasema hii ni uhuru wetu wa matamshi ya kumtukana mtume sala Allahu Alaihi Wasallam ya ya kutukana Uislamu sasa hii ndio uhuria matamshi katika Uislamu ها؟ متى يصل رمضان 80؟ ها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من يقوم مؤمني من يذبح سبحانه وتعالى نذيك يا موشو نيazungumze khori ama anyamaze. حتروحي حتى تزغومزى مافوزي في الاسلام وجوا. تزغومزى منينو يا اوفوزي سيكوانا نمسingi. تقعي مبركاني تزغومزى مambo ambayo yakua Yaani hayana na maana. Hawa hutume kama ni imani una imani, na waamini Mwenyezi Mungu nasukwa mshu. pia hayafai. Mlicheakuwa wewe kumtukana mwenye Mungu, mtume wake na dini ya Mwenyezi Mungu Sasa hapa hao wanapomkusudia hii huria ya matamshi, wa kusudia haya. Si huria wewe umisabu kiongozi. Umwambeni la haki. Umisabu kwa Uislamu si hilo lakini teletoko tokwa sura hiyo ah huria mtamshi bwana utazungumza haki. Ushaona? Ah zungumza haki waangalie. Kama upoteze. Eh? Yeah. kuna wakaa yani viongozi kama kina Gaddafi na kina Saddam Hussein ambao wacha kwenda mbele ya haki. Watu wakawafanya atini mabingwa, machampion champion. Hawa walikokumtwa kizungumza haki wa Mtu mtakizunguza kala wa Wakala rasul wakimshika kambia We wajifanya wajua sana yeye kalallah wa kala rasul Sasa nitakuonesha mtakuoneshe waki sasa nyingine ule unyamao wakiwaua barbarani wakaenda sokoni kama hapa sikuna soko hapa ile tu karibuni basi wasimamisha sokoni na siku ati wale maskari wanzaye akawa shoot yanakaoua ye katika tarehe yetu lakini wu na Saddam hawa wawili ndio wale wafanya mambo haya ya hiyo api ya matamshi hakuna kwa wao wamekusudia yao huria ya matamshi ni kumtukana mwenye Mungu subhanahu wa ta'ala mtume wake na dini yake huria ya kumiliki na hii huria ya kumiliki pia huvutia kwa sababu asili ya mwanadamu ameumbwa na ghariza feng. ya kutaka kumiliki ghariza kuabaki hai eh kwa hiyo ile gariza ile msukumo wa mwanadamu kumiliki na Uislamu katufundisha katika Uislamu kwa Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala eh kumiliki lakini akatupangia katika kule umilikaji vitu gani twaona kuna mipaka sawa kuna mipaka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh kupitia hukumu yake yapi ya kumilikiwa yapi ya peku ya kutomilikiwa hmm? lakini yale halali ya kumiliki ukaachiwa umiliki bila kuwekwa vikwazo na ukatasarraf njia ambako kwamba ni halali pia ukaikiwa mipaka njia halali unatasarraf wewe ni halali utasarraf vile unavyotaka wewe madamu ni halali ni halali yako basi una makosa ukitaka kuwa na nyumba 20 ukitaka kuwa na gari 20 lakini muhimu ni halali yako katika mapato halali lakini hawa katika huria kumiliki ni kwa mwanadamu asieke mipaka katika kumiliki amiliki anachotaka yeye kio cha halali kio cha haramu na vipimo vyao ya vitendo ni maslahi na faida wafikiri watamiliki nini watamiliki vitu ambavyo kwamba zenye kuleta faida kubwa zaidi ndio maana katika urasilimali leo kwa vile urasilimali ndio unaotawala na ndio ulimwengu unapelekwa na mfumo huu ndio utakuta katika mambo manne kuwa ambayo inaeleta mapato makubwa yote ukiangalia ni mapato ya kiharamu umilikaji wa silaha hapa silaha si kwa maana kuwa serikali ijihani kama inavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa'adum ma, wa'adulhum masata'tum min quwa jiandali hadi hii ni silaha wao ni biashara wanagonganisha serikali kwa serikali eh, jamii kwa jamii ili wapigane wapate kuauzwa silaha watu wa mwagadamu wanadamu wa mgadamu na kuvuana wapate kuuza silaha haa eh? kwa wao husema ni biashara haramu kwa njia moja na pili lakini sasa kwa ule kumiliki hapo eh drag ukiye okay, keshoria kumiliki haya mambo atakao leo katika kaunti yetu ehhe umenaswa Mukhadarati kima cha kile mukhadarati ulonaswa ni kiasi cha milioni moja na sabiini tena sijeulisema ni kenya ama ni kenya shilingi ni kenya shilling, eh? ni kenya shilling one hundred and seventy million Kenya shilling. ile mali ileopatikana. Na ukiangalia si atikua ma ni mali tu ukicheki ni kilo kadhaa, hata den million. Na pesa taslimu zile kwenye mabegi, kwenye maboksi. Na mabegi milioni nane. ehhe Hiyo ni biashara gani? Biashara muhadharat. Ambapo kwamba leo si tunaiona ni jinamizi kubwa ndana jamii yetu. Leo jamii Imekuwa haina raha hatuna amani watoto wadogo wadogo wamekuwa jambazi watisha watu au watu kwa sababu ya kutumia mkhadarati kama hizi nyumba lezi ngua zafunjika ehhe azina utulivu zafunjika kwa sababu ya mkhadarati mtoto ndani nyumba akitumia mkhadarati inakuwa ile nyumba haikaliki tena ataiba mule mule ndani ataiba nje wazazi wakukwenda mbio kumkomboa na ikiwa ni atunilia ule mke atakuwa kipigwa tu kama mbuzi ya na, na kondo ehhe ni nyumba ambazo kwamba hazina utulivu na yote kwa sababu na haya yote yatokana na fikra kama hizi soria za kumiliki watu hawajali wanachuangalia nini ni manufaa na faida ndo wanawalenga. eh kwa hapa ndiyo umilikaji na umiliki ndio yulego haowalengi umiliki atakuwa maana atakuwa itakuwa kunuthuria kumiliki kwa maana kuwa itakuwa kwa, ita kwa, kwa, kwa, ita kwa, kwa ile njia halali kama Uislamu uwe na nyumba 20 uwe ma... kwa sababu wajua kulikuwa na fikra mbugungano kabla kufunjika ushuyuu uh, ilikuwa ushuyuu wan, unazuia wanadamu asimiliki hakuna private ownership sasa Ilikwoko katika bila zetu swala so hili lilivutiwa na ikawa yatabikishwa ushuru. ehhe Ikawa yatabikishwa ushuru. Sasa ikawa watu wana hamu ya ku, kumiliki, itakuwa jamu ziume mwanadamu asimiliki na asili yake yeye ya ameungwa miliki. Sasa ikija fikra hii kaja lakini ni mbali na Uislamu. Katika umiliki wake unamiliki mpaka visivyo vahalali kama vile drugs hata pia kumiliki public properties hiyo hayo ni haramu utaona wanasiasa mara nyingi wanamiliki mali ambapo kwamba asili yake ni public property hii imeleta imeleta balaa kubwa imeleta umaskini katika nchi zetu imeleta uporofu katika nchi zetu imeleta watu yani wamekosa mwelekeo katika maisha kwa sababu asli mali mali ya umma ama mali ya kumilikiwa na umma imemilikiwa na mtu binafsi kama mwanasiasa kama kiongozi aimiliki yeye na ajitajirisha na kujitajirisha mfano kama mafuta umiliki visima vya mafuta vipi mwanadamu tamiliki visima vya mafuta ehhe ama mtu amiliki magodi ya dhahabu magodi ya aina yoyote akinini ambao asili zile ni vitu vya kumilikiwa na umma visimaniyo na serikali hivi serikali zipate kuzitoa na kuzi yani ziwa zitatumika na zipatikane manufaa yake manufaa yake yagawanywe ama yatumike katika kusimamia ya raia na mama ya raia lakini zamilikiwa na watu binafsi kwa fikra kama hii ya suria ku na yaleta naaleta maskini naaleta yani hali ngumu kwa raia kwa jumla na mwisho ni huria ya kibinafsi hii ndio wao sana personal freedom eh kwa sababu wao asli yake wataka yule mwanadamu awe ni ni mhuru ni mhuru kwa maana kuwa awe atakuwa mbali na hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asiambiwe na khalik na muumba au subhanahu wa ta'ala fanya hili usifanya ile yani halali na haramu awe mwanadamu yule kwa afatashawa ya nafsi yake atiliono hili nzuri basi kwa kile yeye alifanya kiliona hili ni baya ikiwa kihatika ni hivyo mbona hizi serikali zikaika kanuni na sheria mbona watu wote si tukafanya tunapotaka sisi tutambua la lazima tuzikontroli a si ni mwanadamu wa watu bwana uzikontoli bib aje ah, tukiziwata sasa wewe utaingilia haki ya, ya mwingine na utamdhulumu ule mwingine ye pia na mata ana matamanio yake ana matakwa yake na matamanio yake sasa wewe kwa kutaka yako utamdhulumu mpaka ule sasa lazima tuweke mipaka baina yeye ndio ndo tutunga hizi kanuni na sheria ili urongo mbona basi umkubali nini huyu ni madamu akafata hukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kwamba Mwenyezi Mungu alemuumba akamtabulia zile akatitagulia sisi zile hukumu na kanuni na nidhamu maalumu ya kimaisha lao tutasabikisha tutakwenda sambamba na maumbile yetu na maisha haya tunaoishi sisi na ndio tutapatikana saada na kutapatikana utulivu na amani katika maisha ya nadhamu a a ukifanya hivi utakuwa kama mfungwa yule mwanadamu utamfanya mwanadamu sasa havuki mipaka. Ah, akifungwa na Mwenyezi Mungu Lakini akifungwa na kanuni zenu havuki mipaka wewe. So, sasa, oh, hizi mishoria wanazipamba wanazileta kwa sura mba, kwamba wanazifananisha na Uislamu bali mpaka Uislamu wazizingatia kwa ni Uislamu kamwe. Hata si sifikra geni eh, wala sikuwa kwa swala na Uislamu bali ni Uislamu. Eh? Na pia swala la pluralism eh wingi wa vyama hii pia ni kwa makosa ya mtazamo wa wao juu ya wa jamii kama lilivyosema kwa wao angalia wa jamii kuwa ni, ni mkusanyiko wa individuals wa watu ambao kwamba kila mmoja anaitikadi yake kila mmoja ana rai yake kila mmoja na matakwa yake kila sasa hivi wasema tukiwa tutakuwa tuafunje hawa kwa rai moja kwa dini moja kwa fikra moja itakuwa makosa lakini walazimisha fikra hiyo angalia. Na watu wafuate fikra hiyo, lakini wengine waona kuna makosa. sasa hasa wakasema wanadamu hawana budi wakubaliwe kisiasa na kijamii kwa kuwa vyama vingi. Ndio maana katika mfumo wao wa kirasmi wa kidemokrasia vyama ambavyo kwamba vinaotawala, kuna chama tawala na chama pinzani. Kwa hiyo kunayo ile swala la kuwa kwa kuna vyama vingi. Muradi wao ni kuwa kwa tofauti za rai na matakwa ya watu kwa sababu chemshi kikiwa kimoja watalazimisha 30 moja na watalazimisha wata matakwa ambao kwamba ni wao wao tupikia wengine ikigongana nao watakuwa hawana fursa sasa wakasema lazima kuweko ndiyo katika siasa ikawa ni hivyo na katika jamii pia eh? katika jamii ikawa ndio inakwenda sasa mpaka ile masala pia eh, ni masala kuwa ikiwa ni ninyinyi mwangukia katika masala ki Mwangukia sana masala ya ki na kidini basi pia muonea vyama wetu vya kidini eh kama vile kwetu sisi sasa kama uislamu o una vyama vetu taambiwa una council of imamu una nyupkem wale wawakilisha itikadi ya Kiislamu kwa kile kikundi chetu eh lakini hakiko katika upande wa siasa kiruhusiwi kwa sababu asili uraslimali hauruhusu dini katika maisha sasa Hai hivi vya mafoto vitakavyokuwa lakini vile ndani ya mipaka ya nini mipaka ya, ya, ya, ya kimadili ya kiraslimali ya kidemokrasia. Wewe hasa kuna vyama vingi vile vyama vote vitabeba ufahamu na fikra gani? Fikra ya kiraslimali ya kidemokrasi Ukija na fikra gani tofauti utagongwa nao na utupwa na wewe uhuru huu chama si chama cha halal. ndiyo katika vyama hivi ndio sasa kuna haki ya kufany kazi. Eh? do ingia kwetu kina kotu au kina nani sijui kuna eh? lakini mpaka sasa kuna haki ya kijinsia kuna vihama vya vama kuna eh? watu ambao kwamba mwanamume mtaka mwanamume mwezake na mwanamke una huria, personal freedom Koyo, kwa hiyo hiyo pia ni wanachukua ni interest ni maslahi na matakwa ya mtu hiyo kwa hiyo kuna chama cha katika masuala yale eh? ya kushughulikia masala ya watu na haya yote lakini yaingie katika maadili ya kiraslimali ya kidemokrasia ki hasa hawa wamepamba hizi fikra hizi ambao kwamba ni fikra kafiri potofu tafauti na Uislamu kazibamba hili siyo Uislamu tuikubali na tuzifanye bali ni Uislamu na huku wao wakachukua kwa zile hukumu za Islamu si hukumu ambazo kwamba za kihadharia Yaani si hukumu civilized. Zao wakazipamba ili tuzikubali tuzimize. Eh, na za Kiislamu wakazigonga. Na kuzileta kuwa na kuzifanya kuwa zile na sura za kutisha sura mbaya kuwa ziko uncivilized na zarudisha watu nyuma ehhe na ambazo kwamba hazikubaliki ile kimaisha kiwanadamu. Wanadamu hawezi wanadamu kuzikubali hukumu hiyo ehhe Babari ka. Eh? <laughs> zakib zakib ya eh? kizamani zamani ya kijinga jinga so, so, na Unaona? Nao wakagonga fikra mathalan fikra fikra ya jihad ehhe Wakagonga fikra ya kijihadi na Katika fikra zingine ambazo kwamba walizogonga ni katika masala ya hudud hukumu ile mipaka mwezi zingu Subhanahu wa taala na masala kuwa kwa yani katika Uislamu mwanamume kwa na wanawake wengi na hukumu jumla ambazo kwamba wao walizichukua yaani wakazileta kwa sura ambazo za kutishatizi angalia haya ni mambo bapo kwamba lausisi kama maslan tutuku hukumu wa jihad lausisi jihadi tutaitukua kama vile walivyofanya wao na wakaichukua kwa na kihakika wallahi tumeathirika kwa sababu utasikia wako kuuliza utasikia mtu anauliza leo marangazi leo wao toedia darasa la kusujihadi na kuzungumza kwanza mwanzo watu wataanza kushtuka shtuka kwa sababu nieleto kwa yaatishe hii imembatanishwa na ugaidi imembatizishwa na wato mbukomba, eh, ya watu ambao kwamba eh mtataraf extreme sana watu bwana balaa wataka leta mangamifu hawa Usona. sasa jihadi imeletwa mpaka tuone watu wauliza jihadi iko sasa jihadi iko Hili swala la kuuliza kama muislamu uuliza una jihadi. sasa wajae labda umetwa sura mbili kuna ile sura kuwauliza. yani hii hukmu ya jihadi iko Amba ni hatari kwa sababu hili ni swala la kiakida Jihadi ni swala lakini msingi ni fardhi kifaya hii Mwenyezi Mungu ameteremsha ni hukumu ambayo ukuja katika hukumu kati. Eh Mwenyezi Mungu asema nini? Qaatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala dinuna dinul haqq minal lazina utul kitab hatta yu'tu al jiza an yad wahum saghirun. Hii ni hukumu yetuanisha kwa Mwenyezi Mungu atwambia tuwapige vita nani kina nani na wale ambao kwamba hawaharamishi wale ambao kwamba mwenyezi na anamtumia kwa haramisha. Hao pia itakuwa ni makafiri. Yoyote e, ambaye kwamba si Muislamu anaye about thank you na wengine kama washuhui na nani? Na wale ambao kwamba hawataki dini. Eh? Dini hata ambao kwamba ni Uislamu, hao pia huingia katika Waladhina utul kitaba na wale ambao kwamba waliopewa kitabu ni Wayahudi na Masalaba. Hata biuto jizi aniyad walahu masafirun waje wakipiga magoti na wanyonge waki wakitoa jizya kodi ya kicho kila mwaka kwa mkono wao tena waki wakilipa yadin kwa mkono wao na wanyonge sasa hii hukmu ni kat'i imekuja wazi kuwa sala la jihadi ni sala la hakuna shaka ndani yake wewe ukakataa jihadi ama useme leo hakuna jihadi waliad billahi ni zali umekataa hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala Sasa katika neno nasema katika swali la pili ukiuliza leo ipo iwe ni kwa sura kwa wauliza je jihadi yatekelezwa hapo kwa bado alhamdulillah unahamu utakujua je yatekelezwa lakini mara nyingi watu leo jihadi iko wamaanisha nini ki jihadi ehhe eh aa katika وسومي وكسلفيه ها ابو جعفر الطحاوي هو اللي كان مسومي حنفيه ايه في المذهب الحنفي قالسما نني جوه صلاه يا يا جهاد انغليه جهاد ليك ابي قال هيك حج والجهاد ام هيك ميزان يا جهاد كما ميزان يا حج حج له وقت وليزه كنا حج له يكو حج واذا وليزه له Eh Si haji leo ni ni fardhi lakini pia ni fardhi kwa nani? Kwa mwenye uweza. Eh? Manisfata asio wapo. Yule ambaye kwamba mwenye uweza. Lakini watu wauliza, je, iko haji? La. Aitawuliza ni yupi mwenye uweza kwa sababu twachiri kwa haji? Bas huyu hii katika kaida ya kiusuli, hii ni ya ahlus sunna jamaa. Eh? هو نسلفيه هوي ني كاتيكا ميمامو وو وقاتو الحج والجهاد ماضيان مع ما والامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعه لا يبتلهما شيء ولا ينقذهما اسم الحج والجهاد حجن جهاد na ziani yani haya yatakuwa tafsiri yake endelea ma kwa nani uli amri mna muslimin wale wa yugosa kwa kwamba kwa? wamepewa mamlaka juu wa islam yaani kwa ul amri haya masala mawili haji na jihad itaendelea mtakalin tena akasema kwa wema wao barahum wa fajirhum wema wao na waovu wao yaani wa mwema na wa lakini swala la haji na jihadi litaendelea kwa viongozi wa Kiislamu ila kiyama saati mpaka siku ya kiyama la ybtiluhuma hawa wala yunqiduma wala hawawezi kuikata eh si ukwazo katika swala ile ile wudhu inqidul wudhu katika masala le nini na kifiti yale ton eh hukatika udhu ama sala hukatika kwa wa shuruti flan sasa hapa asemwa haibathiliki wala haikatiki swala la jihad takayom kiama hii ni masala ya aqida hii ndivyo vilivyo kwa kipimo wa islamu na ndivyo ilivyo sasa hao wamekuja wametuletea yani wametuletea tuichukie hukumu za mwenyezi Mungu sanaa ikawa sasa koiuliza jihad ni jihad leo iko jihad kwa sababu tumemeza fikra na nafahamu potofu ametopotosha ili na katika masuala ya hudud pia utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu taala katika hizi aya ama katika masuala ya yaninio ya kutekeleza hudud eh hiyo inatakiwa katika nizamu za hukuba eh katika kama vile aya Mwenyezi wasariqu wasariqatu faqtahu aydahuma jazaa'a bima kasaba nakalan min allah shon mnazibu sibanata wa wasariqu namivu yakii wa namivu yakii faqtahu aydahuma bas waqatanimikono hii ni jazaa'a kwa nini bima kasaba kwa wala latuma wanatuma kwa nji ya wizi madama ameiba fa hizi na imekuja na hadithi wazi kuonesha jua wa masala haya Mtume Salla Allahu kiiba akatwa mkono na hata ikawa kuna kuna hadithi maarufu ile binti wa kisharif aliiba alipokuwa ameiba ikawa sasa watu maswahaba wakaanza kuambiana ndio itakuwaje itaku binti wa kisharif akatwa mkono wakamtuma kipenzi wa kipenzi wa Mtume sala Usama bin Zaid Akamtumnaa msamabibi zake kwenda kufanya kumshifaaia huyo mwanamke ili asipade asipa asipade hadi. Haba timtume sala mali kasiri kasana. Akasema wallahi hivi ndivyo ilivyokuwa kaumia watu wa nyuma walikuwa kwa masharifu wakifanya makosa wakiwatawafia njia wakiwasamea. Na wale madhaifu wakifanya makosa wakiwatekelezea haddi. Basa akasema wallahi لو فاطمه بنتي يangu akiba basi wallahi intamkata mkono akaapa kwa munyezimu kuna Allah Taala jote hili ni swala la hudud hatuna khiyari khayari hii ni hukumu nikuja ni hukumu katiaa inikuja katia na iko wazi haina shaka ndani yake lakini wametuletea tumize tu ahla kimi bwana haya mambo yamepitwa na wakati bwana sasa mambo kwa zamani eh sakuaje bwana watu wakatwe mkono ehhe ama italeta mjadala ambao kwa wengine watakuja na elimu zao kubwa kubwa waoneshe vipi haifai ile kukata ndio haifai kwa sababu hakuna utawala mpaka kuweko na mtawala ifafanue kifipi basi uiieleze na uibainishe lakini wewe ukusudia kujita kama mbaye kwamba haifai hivi sasa ti hakuna lao tutaingia katika mitego yale tutaingia katika ukafiri Haa eh? na kumalizia ni kama vile pia hukumu ambayo kwamba ya wanaume kuoa wanawake wengi. Ndio leo ileta midadala mingi swala hilo. Faadili kwa kila design. Haa. Tusahau kwa je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala sema ni swala hili. Imekuwa leo hukumu hai tukuliwe hukumu kwa mujarada ya zile dalili ambazo kama ziliokuja nao kwa kurudia nusus, nusus ya semanini basi, jama, nahilo, ni hivi basi jamaa tutoshenezeke na hilo tusitumie akili leo imekuwa twapima mambo kiaakili ndio maana katika mitego na kwa migadala mikubwa mikubwa hiyo masala, ambayo imekuja wazi mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala asemaye inhaftu fi ma lakum minan nisaa matna wa wa hii imekuja ni hukumu mweziimu tunasema katika masala ya mayatima na pote katika mayatima na kuaminiyo basi waozesheni miongoni mwao kwamba wameshafika katika wakati wa kuoa nani waozesheni hii sasa imekuja imekuja hapo watu waozeshe si mayatima tu watu waozeshe na poa kwa wao wawili wili wa wili watatu watatu na wanne wanne Ana itaka eh? itaka lakini, sasa bdadala wa nini anataka kuoa aoe eh asitaka kuoa asioe lakini kuikatai hukumu sasa ukasema ah yumpitane wa wakati bwana huu sasa si wakati tena wa wawili na watatu wanne nne unjua kinyume na nini na hukumu ya Mwenzi Mungu subhanahu na ta'ala ndio ndo wanazotaka wao ule sisi kuikataa tuikataa ya hukumu Mwenzi Mungu siku Wawili na kwa kwao sitatizo. Wao utaona ikiwa hili ni tatizo mbona wamkubali mtu na mahawara 200 mo, mia moja Viongozi wao na matajiri wao wajulikaniwa atakuwa na mke mmoja one mistress lakini ana mahawara eh, vijana jike moja anao. Kwa wao hiyo tena kwa wao mbona sitatizo. Lakini wao malengo yao ni sisi tuteleze eh ili hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuijadili kwa nje za khatari hatari ili mpaka tuikataa ile hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh, kwa hiyo ninyi pia ni katika eh wasa al wao wameboresha zile hukumu zao wakazipamba ili sisi tuziku tuzione asina tofauti na Uislamu bali tuone ni Uislamu na hukumu za Kiislamu wakazileta kwa njia ambayo kwamba za kutishatisha na kuipa sifa mbaya mbaya ili tuzikatae na tujitenge nazo wali ad min dhalik hiyo tatupeleka katika kafiri inshallah tafunga hapo kutaendelea inshallah ukijao na kuendelea inshallah